Dnes mám situaci jednodušší, protože příští přednáška není, nebo ještě nevíme, jaká bude v letním semestru, čili se mohu věnovat se úvodu dnešního přednášejícího, které nemusím čiliš představovat, protože je z místní katedry Filozofie a přírodních věd a jeho přednáška, jak vidíte, se nazývá Chytrác od přírody a má velmi odvážný podtitul, já mi nebudu dále ubírat čas a předám mu rovnou slovo. Díky, Lundzo. <sík> ano. Tato přednáška, opravdu, to jsem opravdu udělal chybů. A jak titul napomídat, teda jaka titul nebude, samozřejmě o vás. Tato přednáška, ta že jo, o nás, ale hlavně o vás. Ta byla, tato přednáška, plná chytráků. <sík> Potkávám je jaksi dlouhodobě celou řadu let a, a ten podtitul měl by nějaká ještě jaksi jako pozděna výročí stále republiky. No, e, já jsem, že jo, tak vždycky člověka před půl rokem s něčem souhlasí a nějak jsem napsal něco do mailu, to jsem ani pak už nečet. A, a, a pak jsem se zhrozil a ještě jsem se vrátil nedávno z Kolumbie s jistýma zdravotníma problémama a, a prostě, já jsem vět prášky, víc, jídlo poslední, jako dva, tři týdny a celkově a pracoval jsem v leže. Takže, což je jako je dost divný a, a ovlivňuje to asi i myšlení, takže se jaksi jako, ne omlouvám, ale jenom vás upozorňuju, že to může být takový, řekněme, trochu nestandardní, zvláštní, ale je to poslední přednáška. Doufám, že to je ten semestr, že to není teda úplně poslední čtvrté, <laughs> že to, úplně, že to že bych toto a a tak, takže jako chytráci, že jo, jsou to chytráci, to není a že zase, zase tak jako pejorativně sedí většinou teda tady v první Zadě. A že jo, mezi její vlastností, že jo, patří to, že se vždycky jako ptají, že jo, ptají se po každý, když jako se nemají už na co zeptat, a na všechno mají názor. Jo, ne, že jo, nic se nepřekvapí že jo, a i a pak řeknu, no ale mi to vlastně přijde, že to je jako vlastně v pořádku a tak a, a tak dále, že jo, a takhle se to takhle v zásadě k tomu se časem dopracuje. Každý, eh, někdo to naopak odbourá a někdo se s tím už narodí a nedá se s tím nic moc dělat. Je to, je to prostě tak. No, eh, bejvá zvykem vždycky se nějak vyjádřit k tomu titulu, že té přednášky a tak dále. Eh, organizátoři biologické štvrtku mají tu vlastnost, že ty tituly vždycky nebo ty názvy těch přednášek vždycky, vždycky mění. A v tomto případě právě to bude jediná pochvala, asi, teda tady, kterou tady učiním. Jako, tohle to je jako k lepšímu ta směru. Já původně tam měl tohle to fádní mainstreamový za posledních 100 let, že jo. Je to asi gramaticky možná i správně, protože to má hodně těch, jako, ale to nic neznamená, že jo. Jako, jako. V televizi taky říkají to samé místo, to tež, a, a taky se nad tím nikdo nepozastavuje, a taky je to jaksi došvilý germanismus. Ale myslím, že tomu vděčím to Davidovi Štorkovi, jak říkalo za doma, že to změnilo na posledního stalet, že jo, což teda málo, mě málo výskytů, ale je to, je to pěkný. A, a evidentně to je asi správně, e, protože že jo, e, jako nevolal jsem na ústav jazyka český, jo, ale chtěl jsem, ale volalo by hned několik lidí, kteří jako česky a ptali se mi, co jsem něco s tím jako myslel a jestli to není, a takže jo, což jako teda mě potěšilo spíš než, spíš než teda a jako dobrý je, že, že jo, samozřejmě ty tituly se dají měnit jako, jako mnohem jako brutálnějším způsobem, že jo? A to se naštěstí, naštěstí nestalo, a, a, takže vlastně je všechno všech v pořádku. No a jak se, co to se, to se teda stalo po 20. století? Tohle bude takový jako souhrnej slide, že jo, jiný už tam nebude a... V zásadě, v zásadě teda budeme s tím rychle hotoví, no. V zásadě nic moc nezpíro. E, rozpadly se národní školy biologie, že jo. Což znamená teda, že všichni začali říkat úplně totéž, že jo. Němci se zdiskreditovali sami, že jo. Rusové, jako mají, ve zvyku si zlikvidovali nebo vyhnali vlastní intelektuální elity sami, že jo. Francouzi byli už dávno za zemi, ten Britové Američani teda nakonec získali patent na rozum, že jo. A stali se vzorem veškeré vědy. Tohle to je ve zkrátce že jo, ku se prosadila etologie. <rý> <rý> Sedí do toho rámce a jak si, protože ve 20. století jako ty romantický vědy, jako je morfologie, že jo, a, a asi ta etologie nakonec, a ty dostali si na frank a prosadili se takové ty vědy, jako, jako je třeba molekulární obor a biomedicína, teda vědy o tom, že, jo, že něco nasedne na něco, to se promění, udělá něco dalšího s něčem jiným a takhle je to pořád, že jo, a, a v zásadě teda tam e, to, anebo taky filogenetika, že jo, což je zase věda o tom, že něco se něčemu jinému je příbuznější, že jo, než něco jiného, nebo že něco je ve skutečnosti vnitřní skupina něčeho jiného a to se tam pořád to pomílá v zásadě v zásadě dokola a a to jsou jako vědy, které se v zásadě jako by, že jo, neproblematicky rozvíjely a, a velmi se jako etablovaly a, a, a samozřejmě došly k marketnímu jako biotechniky a tak dále, a ještě na těch metodik a, a, a mikroskopie a všeho možného, což na druhou stranu zase odvedlo pozornost od těch jako zásadních otázek do vědy, že jo, které jsou pořád stejné. No a taky se zjistila struktura DNA, že, jo, ale to či si říká, je to vůbec biologie? Jo, je v objevění struktury, je to vůbec biologie, nad tím se podivoval Vesenko, jako. <laughs> ale jako už zna, je to jedna z mála věcí, ve kterých měl jako pravdu. Jo? já v zásadě si myslím, že to je technikus. Jako, jako chemie prostě, no, ale že by to byla biologie, no dobře. E Teď že jo, já nevím asi, o čem protože když si vezmete nějakou klasickou učebnici teda té evoluční biologie, která takhle schrnuje, no, letos, že jo, tak si přečtete přečtěte a, a jako co, že jo, tak tam to tak nějak jakoby zhruba je, že jo, člověk nemusí se všim souhlasit, ono v posledních jako 20 letech se zdá, že, že, že, že právě se ta biologie nebo ta evoluce dělá jaký, nějaká různě a, ale to nevadí a právě to je kouzlo knihy, že má titul jak se dělá evoluce, jo? To neznamená, že ta knížka nemá žádný ambice, jak si mluvit do toho, co je opravdu ve skutečnosti ten evoluční proces, že. Jo, jo? to informuje o tom, jak se dělá a tak, že jo? a protože samozřejmě jako každá kniha jako vychází, že jo, taky už vlastně jaksi nic, nic není věčně aktuální, že jo, no tak se jednoduše udělá, že jo, reedice, že jo, a, a přinazve se to, jak se dělala evoluce a, a může se to vydávat dál, že jo, je to v zásadě v zásadě jaksi tímhletím tímletím vyřešený a a to, no a takže takhle bychom mohli úplně jako skončit a e, e, není potřeba dál tady mluvit o o jaksi, že jo, co se stalo za 100 let, protože Protože e, se stalo to, co se stalo. A, a e, nicméně, jako nakonec jsem si říkal, proč prostě o tom nepromluvil víc, že jo? protože zase kdo o tom měl jako jiný mluvit? No. <laughs> <laughs> jako, já přece jenom jsem tak trochu, jsem se, že jo, vzpomněl na své e, začátky a když jsem Úsoblil v akademii věd na jo, Výzkumném centru pro dějiny vědy a v zásadě jsem asi jako, že jo, takže jsem vlastně taky historik biologie nakonec, kromě teda jiných věcí a tam jsem měl teda velký ambice, že jo, napsat nějaký jako souhrný dějiny že jo, entomologie, oni na to přijali do práce, takže jsem to musel napsat. Nakonec teda jsem tak nějak, že jo, ty, jak už název napovídá, že jo, ty ambice byly velké, jako chytin a čas, jako prostě, že jak je si každání, na a čas a, a, a, a, a tak, no. postupně jsem trochu sladil, že jo, a proto jsou to tady už poznámky k dějinám, kdy to časově zemí a tak dále, že jo, ale, ale samozřejmě je to jeden z nejlepších prostě článků, že jo, který se někdy povedli a právě se týká celý první poloviny 20. století, protože je zábavný, jako tam je spousta vtipů, že jo, začíná to citátem z Majrinka, že jo, potom prostě to chrání ty entomology, že nejsou jako teda žádný podivnická individu a tak dále, co samozřejmě jsou, že jo? A, a, a samozřejmě v entomologii hodně znamená zabíjet, že jo, jakmile to přestanete dělat jako takové doopravdy, že jo, tak skutečně ta znalost jako jde pryč a si to a tak dále. No a na konci jsem to zakončil, že jo, jako takovým jakoby asi, jako mohutným teda, sloganem, skoro, že, jo, že ta česká entomologie má tak díky baratelům historie, současnosti jsme místo na světové poli, že jo, člověk, samozřejmě taky lze. Do a, a, a prostě nelze než dodat, že, jo, že pokud hmyzu bude, její odkaz nezhyné. A, a, a tohle bylo teda. Ta. No a jedním z těch entomologů byl právě Emanuel Ráda, totiž každá významná postava zoologie, zejména zoologie, ale i jiných oborů první poloviny, je to moc ne, je to. první poloviny 20. století byly, byly entomologové, jako on každý s tím hmyzem, ono to se to tak nějak snadno dělá, že jo, prostě toho je hodně a, a ještě jako, že jo, to takže, takže a teď dá se na tom dělat jako na fyziologie a, a smyslová fyziologie a, a, a tak dále a to taky dělal teda Emanuel Rádut. a ten je významný proto, když máme teda rekapitulovat ty dějiny dějiny toho, toho 20. století, protože jednak je náš a to ve smyslu nejenom, že je Čech a že to je jeden z těch jako tří jako velkých filozofů, jak se říká vždycky Masary, Grádl, Patočka, ale on byl hlavně teda i jako biolog, že jo, docela teda významný, byl na tom předělu si toho, toho jaksi, jak to říct, jako přechodu od uh, idealistických biologů, romantických vědy uh, k tomu jako vlastně ja, deodorismu spíš než deodorismu, on teda na jednu stranu zdůrazňoval důležitosti dějinosti a tak dále a na druhou stranu ale se trval v některých jako idealistických pozicích, což je třeba ta jeho velká monografie o centrálním nervovém systému, která je psaná teda úplně zcela jako, jako prostě idealistická, je tam nějaký základní plán zatím a, a tak, je to úplně to. Co t, teda, teda říká, že není tedy přírodní filozofie mimo přírodově. A vědcové byly a jsou filozofy. Buďte filozofy dobrými. Jo, to je mi velký apel, že vlastně vy všichni to, že byste byli byli na jako filozofové, což se nějak jako děje, že jo, děláte si z toho srandu, vždycky přijde někdo, že jo k nám, že jo, na tím zase může se tady jako e, mluvit aniž by se neřeklo slovo i a takovýhle jako pseudovtipy, jo, jako bude to, že v to bylo dní, už ne, a prostě. Ne, ne, ne, ne, ne jako, e, že jo, proč proč, že jo, když prostě jako fyzikové mohli být jako zároveň i z filozofie, proč nemůžou být biologové? No přece biologové nějak zeševrkle hotový, že jo, mají takový jako řešení, že jo, takže oni taky jako ty filozofové, někteří, kteří, má se odkávají, nejsou úplně ty, který by, jo, řekněme, jako strnul jako a, a, a, a, a jako to, takže zase se jim vlastně jako nedivím a, a takže ono v zásadě bych jako útočil na obě strany. E, není to jednoduchý. a jednoduchý to neměl ani. Ani rádl, že jo, on to nemá ani dneska jednoduchý přez pořád ani útočný, že jo. Nějaký, jako frustrovaní lidí, že jo, z takže byla dnešního červatu. To čím, na tu, jo, byla tak kauza, že vyšla recenze na tu jinak pěknou knihu, že, kterou jsem tam ukazoval, jak se dělá evoluce a, a tak dále. Že, a tam bylo, že Rádo totiž prohlásil, že darwinismus je smrtev, že, jako takové jako nacázku. Ale vlastně ani nemoc nacázku, on ty druhé mě řekl, nejlepší, ale to se povstal jako, jako z smrtových. A genetici, někdo jiný než, než jako lidi jako blíz a tak dále. Ty zabily máme darwinismus. A e, tak samozřejmě to vypadalo, že oby mohly se zase různí jako normarkismy a markismi, a pak rájdu zase jako v jako úplně jako a nový a, a tak dále, a o, o tom teda možná bude mírně řeč. Ale, ale rádlo v tom byl skutečně nevinně, že jo? jak jako ukazuje tady ten citát z Hermanovy dizertace, že jo? Která, která prostě teda je tomu Rádlo i jo tak on říká v k tomu anglickému vydání, že, že se vrací po 20 letech že a, a opět teda konstatuje, že ho že ten darwinismus jako trošku, že jako pokles zájmu, nicméně, že jo, tvrdí, že ta jeho teorie je tak vrcholně pravděpodobná a výhrady proti ní jsou tak slabé, že všechny praktické případy můžeme její pravdivost bezpečně praktické případy můžeme její bezpečně předpokládat. Takže on nakonec prostě, že jo, řekl, že ten darvinismus je v pohodě. No a jak jsem ještě říkal, že byl tak na hranici mezi těm filozofií a biologií, že jo, tak on se nějak jako našel? že se pohádal s lima na filozofické fakultě, tak pak se založila příběh fakulta, o jsem založil si teda tady ten, tu katedru, že jo? nebo ten ústav, který tady máme doteďka. A, a, a, že jo? a když teda jako, když teda, předložil svůj spis dějiny vývojových teorií, biologických teorií, jakožto to celý profesorský, tak, tak že jo, to kritizovali, že vlastně nejde o vlastní historii biologie, ale od dějiny ideí filozofických se zřetelem k biologii a že v tomto případě více než biologickou vědu jde spíše již o čistou filozofii, historie a relativizaci vědy a to jim asi vadilo nejvíc ta relativizace a že tudíž autor nezasluhuje profesoru z biologie. Oni teda jako říkali, že zasluhuje z ničeho jiného, ale, ale přečo, že on byl přece jenom převážně jako, jako hlavně biolog. Jo? A to ukazuje, on měl, on měl velmi eh, jaksi eh, nápaditý Myšlení hlavně v tom, že kritizoval takový ten fyzikalismus biologie. On říkal, že, fyzio, že ty biologové trpí jakýsi, vlastně že že jako na a že to je špatně, že bychom měli vytvořit svůj vlastní biologický prostor. Ten biologický prostor by neměl být prostor, který má jako ty tři dimenze a čas, a, a, a, a, a, a to, ale měl by to být prostor, který odpovídá vnímání těch jednotlivých jako živých bytostí že jo? A, a, a ten by měl být teda nějakým způsobem nějakým způsobem teda modelovaný, takže my zjistíme všechno o těch o smyslové vnímání, o tom jak ve světě jsou, žejo, že pro třeba gravitace nemá takový význam, že jako světlo, že zatímco to světlo je úplně zásadní a tak dále. Jo, a, a že vlastně tohle to by mělo ten prostor a on pak tomu teda říkal, on to teda nazýval slovem jako prostě prostor, jako německý Raum a je to vlastně docela podobný koncepci jako von x koncepci velkou, že také živých světů, která byla taky vlastně něco podobného, že na základě smyslové fyziologie že jo, se máme nějak dosíci, jak ty zvířata teda v tom světě doopravdy jsou, co jsou pro ně ty nositelé významu, jak oni říkali, jo, co je to že jo, důležitý, že jo, prostě to, co znamená potravu, otravu, že jo, co znamená jak si, jako, uh, úkryt, co znamená útočiště, ale že jo, i tyto věci, pro ně neznamená nic, třeba prostě pro neznamená A tohle teda měli společný a ex něj teda odkazuje. Další věc, jako, která byla zajímavá, že on v zásadě jako pozdější jako myšlení jako Tomase kuna a, a v zásadě i oni pak se jako jevějí, on tam má prostě v zásadě má o tom kratší jako kratší práce a tak, že jo, a říkal, že ta věda je často teda otázkou jakýsi módy, že jo, že to vůbec není jako nějaká taková jedna myšlenka pokroku. a to v té době bylo velmi, to v zásadě neříkal nikdo, že jo, to v té době bylo velmi teda novátorský a tak, ale protože samozřejmě zase byl jako, že jo, z, z, z Rakouska, uherská a teda z Československa, tak se toho nikdo tolik jako nějak jako nevšimnul a, a, a tohle tomu teda upřeli, že jo, to, jak tady Petr Tureček zmiňoval to čekání na autorství, tak já se nedočkal, ale, ale dočkal se ničeho jiného a to byly ty jeho významné dějiny biologických biologie, a ty, která opravdu jsou velmi významní, protože to jsou úplně první dějiny biologie, vůbec ty ději byly k jim sepsaný, jo. předtím byly dějiny botaniky a dějiny zoologie a tak dále, ale ne takhle jako souhrně a navíc to není nudná knížka. Jo? Jako takový ty pozdější, že jo, od Dejiny nebo ale toho šlederu, že za tři za zábavu, ale, nebo, nebo žil že není zase tak špatná knížka, jak se říká, je jako programová, že jo, ale, ale, ale, prostě není to zábavný, jo? Zatímco, když tím, co toho rádla, to je, to je, úplně jako tam jsou fakt jako takoví vtipy, že, jo, že prostě, <laughs> Jako říká, byl nějaký klamárka kvůli tomu, že údajně nevěřil svým teorii, já nevím, to rád. věděl a, a končí tu kapitolu, že jo, ale v jedné věci byl, že jo, život klamárkovi, eh, jak se říká, byl život klamárkovi, jako, jako, Milostivý, jakže? Milostivý. Milostivý děkuji, jako, jako, že jo. Jo, nechal prostě jako ořit až na 89 let, nebo něco takový, jo, že v podstatě o paracelzoly a prosto, že já jako čtu studentům, že jo, že, že jako paracelzov, vypadal divně, že jo, že když byl dostaný, až to teda má různé důvoly, že nikdy, že, no, že se teda říká, že byl pravděpodobně vykastrovaný, že jo, a to přesně jako vždycky jako, cituje, že jo, lesik, že jo, 1812, že jo, a, a že prv, že jo, že někteří říkají, že byl, že ho prostě, v dětství zle pokousala stekla svině, že Zase, že jo, potulný voják a, a tak dále, že jo. A, a, a věci se opravdu v jiných dějinách jako nedočtete a na je to prostě opravdu velká, velká teda. Velká věc. No když se tak nějak jako ten jen skrze toho rádla, že byl mrtvý, a tak, že, tak co teda, o čem mluvit vlastně v tom 20. století? Já tady nebudu mluvit že, samozřejmě o, o nějakém jako, genetickém selekcionismu, nebudu tady, už toho bylo dost, že, není. nebudu tady mluvit o jaksi, já nevím, vývoji mikroskopických technik, nebudu to vám řeknout nikdo jiný, já se zaměřím na ty teorie. A ještě na ty teorie, které v zásadě přišly... Já budu mluvit přesně... Já to vlastně vytuneluju, ten čtvrtek. Jo? Jako já jsem řekl, že budu mluvit o ničem, ale budu mluvit vlastně o ničem jiným. Vlastně, děje, ale já to se tady občas děje. Ale zase uvidíte, že to není tak úplně totální tunel. Ale musím nejzřívku, aby se hnul z místa, že jo? Aby vlastně bylo o čem mluvit, tak musím udělat jednu takovou nepěknou věc a... <těk> Budeme muset toho Darvina zabít prostě. <kly> jako Darwin e, e, že jo, historici nemají rádi e, takový ty jako historie, co by kdyby ty, jak tomu říkají, nevím, že jde ale ve skutečnosti oni mají něco do sebe, jo? protože se buď může ukázat, že to bude úplně jinak a nebo že se vlastně nic nestane jo? a e, když toho Dárvina teda jakoby odstraníme, že jo, nikdy teda se že jo, prostě nedožije tohodle požehnanýho věku tak, tak prostě můžeme dál jako nějakým způsobem teda <coughs> přemýšlet jako co by dostalo větší šanci, že jak by se to vyvíjelo, že a to samozřejmě není z mojí hlavy, že bych tam tak mordová dahraby že to já, jeden co se nejslavnějších, že takový, jako by jako prostě, biologie Peter bowler, že velmi jako vyvážený, že že dává jako vždycky vedle sebe jak ty jako hlavní teorie, tak i ty alternativy, které byly ve své době taky jako hlavní, ale postupně byly nějak opozaděni a zapomenuty a právě, že jo, tady ta kniha asi znáte, ale je to docela dobrý čtení, že jo, se teda Darwin Deleted, že jo, <coughs> představa teda světa mimo Darwina, že jo, a teď teda ten Darwin, že jo, tam první já to jestli to je byla ale tak nějak budu parafrázovat nebo to možná trochu vylepšit, že jo. On, jak se jako tam jede na tom Beagle, že jo, mladý Darwin, že jo, se plaví a je v podpalubí a loď sebou zmítá, protože jsou bouřce v noci, že jo, já nebudu si udělat až že jo. Lesen, lesen nahoru, <kly> stýkajou ty na palubu, na palubu, že jo, a teď se chce, že jo, samozřejmě zvracet, že jo, tak se tam potácí kolem těch, lanových a tohle. A Dojde k tomu kormidelníkovi, že jo, tam prostě se poble, že jo, to způsobem prostě na toto. To kormidlo se smíkne, že jo, ten konec že jo, ale se cukne, Darwin prostě přepadne přes palubu, že jo, a strachí se ve vlnách. Konec prostě. Že jo, kapitán Fitzroy, že jo, ráno se probudí všichni, že jo, voda se uklidí, že jo, kormidelník, tak jenom tak, co se měl dělat, že jo to jako, neměl jsem chodit a tak. Mm -hmm. a, a prostě Fitzroy teda pak prvního prvýho posílá, že jo, poštovní obsílku Darwinově rodině, že jo, že teda mladý Darwin zemřel a že teda se nedá nic dělat a tak dále, že to, to. E, Pak to má různé další konsekvence, že jo, že, že e, Emma budova, že jo, si bere jako, e, si vezme za za spustí se nic s, že, že Richardem Owenem že jo, posléze si vede za, za muže s nemaždělstvím ten hlavního potenciál v té době, teda, tak ne, ale kritika, že jo, Darwina a, a že jo. No jo, ale že jo, nebyl jenom Darwin, byl taky byl takový ovis, že jo, a ten se teda nás zlasa, že jo, a, a, a teda v té společnosti, že jo, jedině tam povídá o té selekci a tak, a, a v zásadě jakoby seleční teorie je zachráněna, že jo, akorát má trošku jiný konotace, je to jako ostřejší jako e, ostrější, nikdy nevzvíme teorie pohlavního výběru, e, že jo, hned se toho chopili Němci, e, m, Skutečně to bude Kampfuns design že jo, a, a tak dále, a možná se za stolik nestane. Jenže, jako kdo ví, jo? pak jsou tady jiné teorie, které by dostaly asi větší šanci a které naopak jako by byly na úkor právě selekce nějaké se pozadění a jedna z nich je tedy ortogenes. Ortogeneze je v zásadě dneska jako sprostivé slovo, ale nezaslouženě. Jako proto o tom vlastně tady hlavně mluvím, jo? jako Ortogeneze to znamená něco jako, že tak ono když jako ortos jako přímý, že a jako, to působí, že to je nějaký předem jako nalinkovaný vývoj, ale není to tak. Ortogeneze, že jo, jediným hlavním představitelem byl Theodor Eimer, Nebyl to úplně autor toho názvu, to byl jakýsi háke. ale Teodor Eimer je určitě tak jako nejznámější představitel tohohle teda proudu, řekněme, nebo té tý školy. Že jo, jo, hlavním takovým odpůrcem, nebo, nebo v zásadě on spíš byl ajmer odpůrcem Weissmana, než, než ne, naopak, tak ono ho jako skutečně jako nenáviděl jo, a teď jako ten, že pořád častoval jako jeden z, taková věc, že že, jak říká, ano, Weissman, my víme, že jo, všechno vysvětluje jako adaptaci, i smrt je pro něj prostě teda, jakousi adaptací, že jo, rozhodnáš naštou... že Weissman teda byl, jako, jako, jako, jako, jako, jako. Zase důležitá záležitost nakonec se uvažuje i o nějakém evolučním významu a že o řízený smrti a tak dále, a kdyby jako skutečně nebyla smrt, tak jako si může ani představit, že, co by to bylo zase. A ehm, je skutečně jako těžká postava jako na čtení. Když ty knížky čtete, neuvěřitelně, jako, jako neuvěřitelně, neuvěřitelně můžete se na to podívat, je to normálně přeložený do angličtiny ty věci, ale je to jako docela dost takový... On vlastně jako pořád nadával, jo. A, a teď jako... Jako, je to vlastně jako... Jako vlastně jazykem, který vás jako pokud opravdu si si nedáte práce, vás hned odradí, protože to je to takový jako jistě každý vidí, že prostě jak mi můžou říkat, že a tak dále, a takhle jako ale vlastně, ale tam no, dávají docela dobrý argumenty a nedá se to jen tak spláchnout, že takovým ústředním tématem ortogeneze je variabilita. Jo, na rozdíl teda od, od té seleční teorie. samozřejmě, že variabilita je důležitá všude, ale je tady, jeden rozdíl, je tady jeden velký rozdíl, že jako, tady je fakt důležitý ten, že Darwin si vždycky, že jo, představoval, že ta variabilita v zásadě vzniká má prostě, jakoby chybama při ontogenezi, jo? Prostě v zásadě jsou nějaké jako disturbace jakoby ve prostředí, že jo, působí a, a že nějak vedou k nějakým prostě developmentálním poruchám a takhle vznikají prostě odchylky a, a takhle nějak vzniká variabilita. Takže variabilita je vlastně nějaká jako chyba, jo? Nebo ty generátory variability jako vycházejí z nějaké chyby, že jako, což je samo o sobě takový jako zvláštní, jo? A uvědome si, že později, že jo? Máme taky, že jo, variabilitu důsledku chyb, jako v replikaci DNA. Jo. Takže vlastně mi všechno, to, co je to tmučí s tím pak také důsledkem nějaký jako chyby, jako v tom atomovém uvažování. Jo. Což jako teda, jako je dobrý si to uvědomit, prostě, jo. Což ta druhá strana neříkala, že jo. Tam prostě variabilita byla ty. ty ty, že jo, ta variabilita byla nějaká prostě jaksi jako vyplývala přímo prostě z vlastností těch organismů, že jo, z jejich nějaký jakoby historicity nakonec taky, jo, z jejich nastavení spíš, jo, ty byly nějak poskládaný, že jo, a měli měli byly nějaký teda automata, že jo, a měli byli to generátory vlastně jako té variability a byli to vlastně z nějaký jako vnitřních příčin a taky, z, a tak, co tam bylo společní, bylo nějaký tam v prostředí. Ale tady to vlastně spíš způsobem, že jo, že nejdřív se objeví nějaká prostě vlastnost, že jo, a ta postupně se stává, ta se, ta se nakonec nějakou optuje jakožto nějaká adaptace, nebo stane se adaptací, jo. Tam primárně prostě ty organismy jsou složitý systémy, které generují variabilitu a pak třeba tím, že si i oni najdou to prostředí, který jim vyhovuje, jo. Prostě se, se, se prostě děje adaptace, že jo, zatímco prostě v tom druhém táboře se děje selekcí. Jo. A tady je teda nějaký jako zásadní, zásadní rozdíl, že jo, že že skutečně ta variabilita je jako produktem těch organismů, jejich prostě jako schopnosti prostě v, v, se proměňovat, nebo, nebo vytvářet variabilitu. A e, tohle jako, jo, není, tohle je prostě něco, co myslím do dneška jako rezonuje a není úplně vyřešený. protože že jo, samozřejmě darwinismus, neodarwinismus a tak dále nějakým způsobem jako preferovali selekci. Jako nebo profilovali princip selekce natolik, že prostě zakryli tu variabilitu. Variabilita je možná, jako ní vůbecná. No? nakonec selekce to je všechno a nic, a teď vlastně jako, nevíme, je to tak úplně vůbecný princip, je pravdivý, že jo, je samozřejmě. Pořád něco vybíráte, pořád něco, se jako, jo, něco diferenčně přežívá, protože prostě úči nějaký protistruktuře, úči nějakým jako nastavením prostředí nebo něčeho, že jo. Ale problém je, že jako jako to budu, jo, ale zřejmě ta variabilita se těšila výstupních věcí podklady, že? to se dá měřit, že? Variabilita, se dá měřit. variabilita je nějak specificky vázaná k nějakým taksonu, že? Jo. Jsou se dá nějakým způsobem zacházet, že? A, ale, ale jako nebylo, jo? nebylo tomu. No a to tyhle ty lidi rozčilovalo, samozřejmě, že jo? To nebylo jako, že, to nebyla nakonec ta náhoda. Jo? To jako všichni tam měli nějaký prvek náhody nebo něco podobného. Ale to, že se dějí nějaký adaptace, tak ty se dějí tak, že. Naopak, že, jo, že, že to je jako by nějaká potom šťastná náhoda, nějaká servipity, že, že to, co ty organizmy vygenerují, nakonec zapadne, jako by to generuje hodně, to nakonec zapadne do nějaké jako vhodné události a takhle se dějou. A já budu pro tohleto tady jako dělat advokáta jako ještě nějakou dobu, protože tomu jako opravdu, opravdu věc. Že jo. slavná kniha jeho Theodora Ajmera jo do, do, o že jo. tady si všimnete že když to člověk čte poprvé tak by Czech že go, the importance of natural selection species formation my understand se všimnete The impotence of natural selection in species formation jo to je prostě přesně ukázka jako toho jeho jeho prostě způsobu toho a v zásadě v zásadě je to jako vtipný že jo a tady pak jsou některé takoví jakoby příklady že jo takže že jo, klasický příklad, mimikry, že jo, tady prostě jsou různý. Jako, že jo, helikon lidi a, a ty lidi, kteří u a, a, a dana a tak dále. A, a jako, co je na, jako tady, že jo, co je to takový? Co si jako, myslíme, že oni nějakým způsobem jsou teda, že jo, e, tím, že, že tam je tam nějaký staleční agent, že jo, ty, který jsou prostě podobnější, tak jsou ulovený, že jo, mají teda nějakou výhodu, že jo, a tak dále. A ta no druhá ale možnost je, že prostě v zásadě tam je už ta variabilita i předem, jo? a když se podíváte, že ty motýly nemáte takhle vypíchnutý jako jenom tak ty dva kusy, ale podíváte se vždycky na celou tu čeleť, jo, jako jsou normálně knížky, že jo, jako tady to je vidět jenom trochu, ale pak jsou třeba celý tak tam vidíte klinální prostě variabilitu a už není problém jako dva z toho vybrát a říct, to by bylo, aby jako prostě nějaký pták to nekooptoval, aby oni jako nezískali nějakou výhodu. Ale co se zdá, že primárně tam ta podobnost už byla a sekundárně byla kouptovaná pro nějaký mimikr. Mimikr je vůbec jako složitý systém a vůbec to není jenom jakoby Náhoda, variabilita, selekce, jo? jako tam hrajou roli hybridizace, nakonec nějaké jako brakoviry a, a, a tak dále, které přenáší umocňují tu podobnost, fakt jsou tam další věci, jako že často, často že u těchových kovidům tam hrají roli prostě výběr, že oni mají asortativní párování, že jo? takže tu podobnost ještě umocňují a, a, a když se štětí, že s těma jinýma, tak jim předají ty. Ty, ty, ty, ty, ty, ty geny, které zase udělají e, tu podobnost a tak dále. Jako úplně takový klasický příklad, který jsem se jí dotknul, že jo, jsou ty střelíci do karábos, že jo, mají celkem složitý ornamenty, že jsou takový centrální systém symetrie, že se několikrát opakuje a, a prostě od tohohle pak jde odvodit všelijaká různá variabilita že jo, a prostě taky, že jo, samozřejmě se tam objevují potom formy, které jsou podobné. Samozřejmě, že jsou si navzájem nějak všichni jako příbuzní. Tak proč by tam teda ta. Ne? Ale prostě, kdybyste tohleto našli, tak to prohlásíte, že to je prostě mimikry. Navíc, oni jsou jako takto mileriánský mimikry, protože oni jsou navíc chráněný, že oni mají ty punatorický žlázy, že jo, když je vezmete do ruky, tak vám to vystříkou do obličeje, že jo, bolí to, pálí to, smrdí to, nedají se dobře jako sníst, protože to je nepříjemný. Jo, a když to a prostě je dobrý si vekno, že ne nějaký vzor prostě asociuje tyhle, ty, tyhle ty věci, že jo, a prostě nebudete moci. No ale není to tak, že jo? někdo to takhle jako nikdy nepopsal a takovýchhle příkladů tam najdete. Spousty, jako jsou třeba tyhle ty tři. Jo? Jo? A to ještě, jako, že jo, jsou z různých podrodů, jo? To jsou, jakoby, ale je to stejné je třeba ten jakoby, rod, že jo? nebo někdo už jako, ty podrody udělal s má rody ta jedno, prostě jsou si nějak příbuzný, ale jako, jsou tam nějaký dvě úrovně mezi tím, jo? že tohle to jsou prostě druhy, které patří do různých podrodů, jo? což jakoby, nejsou si úplně nejblíž příbuzní, řekněme ale jakoby v rámci toho celé skupiny je tam hodně těch podobností. <kly> Tohle se dotknul i, že jo, a ten tomu teda říkal, že jo, zákon homologických sérií, a nebo cyklický paralelismus posléze a ukazoval to, že jo, takovou posoudnostní řadu, že jo, že vy si máte nějaký jako rok, že jo, jedná, že máte prostě vlastnosti, že jo, a, a v zásadě pak máte druhy v rámci tohoto toho, a ty jako tě vlastnosti, že jo, takže můžete mít prostě, že jo, normálně to ukazoval na třeba v těch ne, plodinách, že tak ten ne, na obilí, tak jako, že většinou má ty dlouhý osiny, že ale pak je i pšenice, která je dlouho osinatá, nebo pak je prostě pšenice, která má krátké osiny, ale že to má taky občas krátké osiny, a ne jako ty středí, jo, jo a takhle tam ukazoval, že vlastně i ty, že v rámci těch jakoby rodů, řekněme, nebo se vždycky protočejí u všech podruhů, jejich podruhů, všechny tyhle ty vlastnosti a takhle se to teda protáčí. Kdo se taky dotkl tohohle tématu, že jo, celá se náhře jo, já tady jo, takový jako výběr, že jo, jako je třeba Leon Krojcat, že jo, jako možná znáte, že jo, Zakladatel pan geografie, tím se hlavně poslavil, původně etal Sturina, který nakonec teda žije ve Venezuele, že jo, a v Karakasu vydává e, tu knihu, že jo, Space Time Formed, the Biological Synthesis, že jo, kterou teda vydává na vlastní náklady, že jo, můžete si to přečíst jako je to docela hezké čtení, já to jako nečet celý, ale prostě začet jsem se a líbilo se mi to a je to, je byl volně stažený, jako na internetu, že bylo, když se to vydal vlastně nákladem, tak by bylo blbý, a by to někdo prodával, ale je to, je to velmi teda jako zajímavý čtení, že jo? A on v zásadě říká, že, jo, že že ta ortogeneze a adaptace není prostě v nějakým, že jo? To nejsou jako nějaký jako protiklady nebo protimluvy, že jo? On vždycky říká, že, že v zásadě, kdy vy, kdy, když vy, když když vy <kly> Mluvíte, Ře, že on v zásadě říká, že adaptace nějakým způsobem pracuje jako na pozadí prostě té ortogeneze. Jo, což je to, co jsem už předtím jako byt, říkal, že, že nakonec, nakonec, jako tam, tam ty znaky už má, a, a to, co je dá do je prostě nějaká událost, prostě nějaká koupce těch znaků, že, která z tu adaptaci udělá. Často výhoda spočívá v tom, že ty organismy ne, že by se jako přizpůsobili tomu prostředí, ale že aktivně dojdou do toho prostředí, který je pro ně vhodný. Nebo prostě jako, jo, prostě to, ne, jsou tam různé jakoby, jakoby možnosti, které který, jako tohleto dělají, a že ta variabilita vlastně nějak vychází autonomně z těch jejich. Těch. No A on říká, že teda those who forget the letter and accordingly over -stress the formula and by understanding níder. Což je teda pěkný. Takže, takže to je taková ta. Zase že ten cyklismus, jo? Jako máme tady. Během 20. století se popsaly různý jak jako ukázky jako paralelismu, latence, cyklismu, jo? je otázka, jak to budete říkat, je to nebo latentní homologii, že jo? už to byl plate homologie, že jo? nebo Vili Henik, že jo, tak u těchhle těch jakoby mův, že jo, který všichni patří prostě teda do jedné takový jakoby skupiny, že jo, cyklorafní a elektrátní. Diptera, a v rámci jenom této skupiny jsou pak čeledi, který mají některý druhy. Jo. V rámci těch těch, těch čeledí jsou rody a některé druhy, nějaké skupiny v rámci skupin, které dělají ty oči na šťopkách. ale dělají ještě jako různým způsobem. Jo. Některý prostě mají ty interokulární ty jak se říká, segmenty prodloužený, jiný mají zase celou hlavu a, a tak dále. A, ale ale je tam ale ten znak je jenom u nich. Jo. Takže už je celkem. Jako teď jedno, co se ten mechanismus, který to dělá. Je, je jenom jako, že to není filogeneticky nezávislé. Prostě tyhle ty vědy nejsou filogeneticky nezávislé. A znova, jaký je rozdíl mezi mimikry a, a těmahle věcma? Jo? Jako nakonec, když to vezmu jenom teď, ne jako definičně, nebo funkčně, ale to, co to generuje, jo? tu podobnost, která potom je jako možná, skoro jako žádný. Jo? Takže bychom se bylo říct, že mimikry, jo, mimikry se říká, že je v zásadě nezávislí na filogenetice že jako nevětší různý že můžou být si podobný, protože prostě jeden má nějakou úboru nebo schovává se, z... je kráněný, za to se schovává jako jiný, napodobuje, je tím úspěšný, ale ve skutečnosti tohle by se dalo testovat, že? Že v zásadě jakoby, mimikry častěji vzniká u příbuzných druhů, nebo že je přesnější. Ale teď otázka, co zase znamená přesnější, protože různí organismy vnímají různé znaky jako různě v různých modalitách, v různých spektrech a, a tak dále. Takže to, to je jako samozřejmě těžké. Ale určitě by se to nějak dalo i čistě jako strukturálně, že, že častěji mimikry vzniká u druhů, které jsou si bytné zcela, ale že prostě příbuznost nebo filogenetická příbuznost, jak si pozitivně koreluje s četností výskytu nemetických jeb. Jo, pak jsou tady různé, jako další jevy, jako latentní homologie, underlying synapomorfy a ten Bavillov zákon homologických sérií. Jako dobrý je si ale uvědomit, že v podstatě těle těch jako ortogenetických jevů je možná tak jako, prostě není úplně specificky vázaná jako jenom na život a ten život je třeba jenom tak jako ochočil, jo? nebo to je to něco obecnějšího, ale který už vyplývá jako z té cyclicity. Jeho cyklické variability, protože že jo, když se podíváte na planety v našem solárním systému nebo na běžnice našich planet, když jmenu, tak skutečně se podívíte, že, jo, že, že jako jsou jednak hodně diverzifikovaní, ani jedna není stejná, že jo, jsou prostě zásadě to je docela taková jako přehlídka, je to taková zoologická zahrada. A teď, no jako, co to teda dělá, že jo, tak oni samozřejmě jsou jako vázaní prostě na ty svoje ty oběžnice jsou vázány teda ty velké planety, že jo, ty obíhají a, a kdyby tahle ta tělesa byla jen tak jako bloudila vesmírem, tak rozhodně nebudou také diverzifikované, že jo. Právě ta vazba Jo, v námci nějakého systému a ta cykličnost dělá to, co z nich dělá, teda to specifický. že jo. Proto jo, teda může být vulkanický jako peklo, že jo, protože má vázanou rotaci, prostě, že jo, chvíli jako blíž, chvíli dál, že jo, pořád jednou stranou, vůči tomu Jupiteru, že jo, ten obrovský obrovsky se ochlazuje strašně, zase se pak, jo, pak se zase strašně jakoby uh, uh, ohřívá, že jo, takže tam vznikají prostě v hory a zase to se bortě, že jo, prostě hrůza, jo, a stejně tak jako u těch jiných, že jo, a, a to právě dělají ty cykly, ale já neříkám, že ty cykly jsou příčina, jako ty variability, ale cykly prostě těmhle těm jakoby náhodným událostí dávají nějaký polopravidelný, jo, nějaký semi prostě petr, a to se děje prostě pravděpodobně i, i, i, i v té živé přírodě. Jo? Prostě to, to zvyšuje pravděpodobnost, že budou vznikat nějaké podobnosti nebo že bude vznikat variabilita. A že bude vznikat autochtoně. Že ty organismy budou vytvářet sami bez ohledu třeba na, na nějaký. Co je takovým jako úplně, že jo, dalším pojmem, který by se asi mnohem víc používal, kdyby teda nebylo dávěna, že jo, by by nebol, by by se tady to to jako a teď jako by, že jo, samozřejmě, jako ne, že by nebyla, že tak exaptace, samozřejmě známe jako preadaci, známe exaptaci, ale v zásadě jako tyhle ty pojmy by se možná měli úplně zahodit, protože ta koopce je mnohem jako obecnější. Jednak jako exaptace je jako nějaký typ koopce a jednak prostě jako by to funguje napříč všema oborama, že jo, od molekulární biologie prostě až po te ale v jiných Jo, jakoby prostě tu koopci, čehokoliv behaviorální, věry. tu koopci ničeho si ukážeme, že jo. a ty je jako nějaká událost, událo se ten event a, a, a pak a by byla nějaké kooptace a to je ten stav, že jo. to je ten výsledek té koopce. A že jo, když si takhle ukážeme, že jo, tak tohle je zase spousta zase to učení starých, nebo idealistický morfologů, ale s použitím moderního prostě genetického imenového toolkitu a tak dále, tak je prostě jeden takovej pěkný jev, že jo? taky je neuroektodermální paramorfismus, že jo? a oni tomu říkají, že existuje nějaký head appendage genetic patterning system, že, že vy vlastně máte to co, to, co vám prostě strukturuje mozek a a nakonec tu hlavu, že jo? znamená prostě ty ty, tyhle, ty <kly> jaký prostě um, hoxgény a jiný genový kazety, že jo, tak, tak jsou takhle v řadě za sebou, že jo, a, no ale totež najdete i v, prostě v okončinách, jo? prostě těch uh, uh, bilaterálních, jo, prostě to, ty, ty, co mají článkovaný, prostě, je, je jako, Okončení, že jo, tak ty, ty prostě tam, se, tam se dějou teda, jako ty stejný procesy. A v zásadě teda dochází nějaké reduplikaci celých těle těch prostě organizačních systémů že jo, do těch výběžků těla a tam se to znova použije. Jo? Jako prostě, jakoby to nový vzniká tak, že se použije něco prostě starého a vynese se to na horizon nějakých událostí. A nebo naopak, že jo, <laughs> Nebo naopak, prostě, když vznikala hlava, tak se použilo něco, co už fungovalo v tom těle, že tam se to zopakovalo a to už předtím se dělalo v těch nohách že? a to je právě že od Alexandra Mineliho axičské paramorfismus, že jo, který je který taky výborný, že jo, on říká, že teda prostě všechny končetiny nebo okončiny vznikly teda nějakou jakoby, duplikací, že jo, těch těch AREX těch genů prostě, které už byly té hlavní osy těla, že u těch jako teda exitu to hlavní těla, ale jenom u exitu, ne, u enditu, endity se tomu jako slepý střevo, tak tam to není funkční, že jo, to je teda potřebuje zbývá, ale, ale samozřejmě to, co jde navenek, že interaguje s prostředím, tak je článkovaný a tudíž musí být nějakým způsobem teda takhle uspůsobený. No a on právě, že jo, takže prostě ty, ty nohy jsou prostě evoluční, nějaký divergentní duplikáty hlavního siťa. Jako kdyby z vás vypustali další malý panáčci prostě a, a takhle se, jo, a, a to pak bylo nějak adaptivní. A teďko, jako tady nepotřebujete zase, že jo, tohle, tohle to opravdu něco vysvětluje, že jo, to vysvětluje, jak jsou organismy postaveny, jo. A proto to, proto se mi to líbí, že jo, zatímco prostě jak si jako náhodná variabilita daná prostě jako chybama v replikaci a pak nějaká tajemná jako selekce, která se děje jako jednou, protože jako tehdy, že jo, podbylo to tak jako, jo, prostě jako ano, máme nějakou historicitu a takhle, ale pokud máme opravdu o nějaký jako teorie, jo, o něco jako robustnější vysvětlení organizace živýho, že jo, no, tak prostě tyhle ty věci prostě jsou mnohem víc informativní. Jako, aspoň, teda, aspoň teda mě to tak přijde. A pokud teda ne, že jo, tak, tak prostě tak už je to otázka asi v a nic neudělám. Co je teda jako dobrý, že, že věděli si právě všimnout, že neexistuje žádný tvor, který by jako neměl tělo. Měl tělo nečlánkový a zároveň měl článkový Nic neexistuje. A tak si, je jako říkal a že jo, že v zásadě když se podíváte na anteriorní a posteriorní část že jo, tak ta hlava že jo, ta je tady na té jako anteriorní a posteriorní, je to pohlaví, že jo. když se pak podíváte na nějaký sekundárně pohlavní znaky, třeba uhmezu, jako jsou prostě takový ty rozšířené laloky na tarzech nebo které jsou slouží na uchytění se samce, že jo, tak to zase odpovídá by ty posteriorní části, že jo, a těm jakoby pohlavním strukturám a tam, kde ta končetěné nepřisedlá, odpovídá ty anteriorní části. Takže to zase strašně připomíná takový ty jakoby starý to je od tý hlavy a po hlavě, že jo? A jak je to jo, prostě homologizovatelné a v zásadě možná je to i pravda, jo? Jako jak, jak se zdá, že jo. Pak je jsou, že jo, otázka, jestli WhatsApp, já teď možná už je nějak vyřešený, ale jestli WhatsApp je vlastně končetina nebo pokračování hlavního si těla, že jo? A, a, tak dále. Co je? Jako, a teď to má takový jako zajímavý konotace, že jo, když to zase vysvětlovaly, jako typu, právě, že jo, proč zvířátka vypadají tak, jak vypadají, protože to je samozřejmě to mě zajímá nejvíc, že jo. To je, protože, protože je to hezký a vidíte, že jsou různý takovýhle že jo, segmentační zbarvení, všude možně, že jo. E, ví, ví se, že prostě nějak, prostě ten vzor kopíruje teda hranice parasegmentů že jo, a že se to dá dát do souvislosti s segmentačníma genemá nakonec jako pola, se je Polarity Jeans, jako Wingless <coughs> Engrail a podobně. A, a, a takhle, pak se, pak, takhle potom jako se vám demitologizuje, proč jako v zásadě to musí zbarvení, že jo, třeba nůh a uditer a hymenopter, ale i vzniká docela snadno, že protože na tom je prostě stejný nástrojový vybavení. A, a pak jsou ale takový problémy, že jo, jak je možný, že teda, no ale jak to udělá ten, ten, že jo, ten, ten tesářík, ne, když to má na krovkách, že jo, a jak víme, jako krovky nejsou, že jo, to není abdomen, že jo, to jsou prostě, že jo, metatorakální a mezotorakální exity, že jo, a teď jako jako, jak toto, že jo, no tak právě zase stejný princip jako ten minelýho paramorfismus, že jo, proto, proto to takhle, jo, zase to jde, že jo, prostě kolmona tudy distálně proximální tu, že jo, protože normálně krovka je v této pozici jako křídlo, že jo, krovky jsou přijené křídla, a ne takhle, že jo, a zase to dává smysl, jo? Jo, chápete to, že, že to je celý jako vnitřně logický prostě, jo. No a samozřejmě jako pak se můžeme ptát, proč má zebra, že jo tělo takhle jako nakruhované, ale oni má takhle nakruhované, že jo, že by bylo lepší možná, že jo, když stojí v té savaně nebo tak, že jo, aby ty nohy taky šly takhle jak ta tráva, že jo, a, a to tak moukáme to jedno jestli se asi nebo sada. No a samozřejmě, že jo, že to je zase jako organizační záležitost, a že zase můžeme použít prostě nějaký princip teda, že jo toho toho paramorfismu a že pravděpodobně tohle teda zase jakoby rekapituluje nějaký to hlavní uspořádání a tu vazbu hlavní osy těla k těm, k těm prostě jiným že. Jako, co je ještě důležitý a, a nebudu se u toho dlouho zdržovat, ale myslím si, že, že by to pomohlo jakoby spojit takový ty disparáti, jsou všelijaký, jako ty právě reprezentace adaptivních prostě krajin, morfo, prostorů a různý kombinace. Tohodle jednak protože že se eh, to vlastně do jisté míry pořád používá, i když trošku jinak. Ale v zásadě, kdyby se podařilo dát dohromady jako adaptivní krajinu, tím myslím, jakoby, jako jevy, jako, jako, jako, jako geny, drift... Ale zároveň morfologie a všechny prostě znaky a využít tyhle ty rýmanovské množství, na to už jako matematika, všechno. A to v zásadě byly velké velký, jako počiny že jo, to 20. století, že, že se přišlo s jídlem. Tak to vyřeší spoustu problémů a pomůže nám se to. Jo, je to takhle pěkná knížka, že jo, která ukazuje, co všechno se o tom vědělo ví a jaký ty lidi měli jako důvody. Zajímavá je tahle ta věc. Jo. Jako co byste řekli, že, že je prostě tyhle ty dva versus tyhle ty dva, že jo, tak co byste řekli, že vypadá jako modernější a vědečtější? Mně přijdou, že ty první nahoře, že jo, jako by mě bych řekl si já, protože tak nějak, to vypadá ty vektory a tak, že jo, a tady prostě, že jo, tady máte prostě nějaký ten, že jo, čím víc je to kon s ním čím více ho prohlí, že jo, tak je to tak, tak prostě je to intenzivnější selekce, že jo, tady je to reprezentuje variabilitu, že jo, která je buď teda tím nějakým způsobem usměrňovaná nebo naopak relaxovaná, nebo to jak ta se působí, že jo, a tak dále. No a tady, že jo, tady ty nahoře jsou prosím vás už z roku to ještě jako před syntézou, že jo, to je z roku asi 1894, si se a Janett. Tady pak bylo jako co. jako, jako Nějak to a, a tyhle, tyhle ty dvě dole jsou od, uh, od uh, Gailora Simsna jo ty jsou od toho slavného jako vzroku, já nevím že jo 44 jo. ale přitom tyhle ty tyhle ty vypadají mnohem víc jako nějaký jakoby malůšky z 19. století, než to, co nahoře. Jako prostě tou estetikou prostě to úplně jakoby, klame a jako o tom takový, jako zase progresu v tomhle by. Vůbec, že jako Simpson je zodpovědný za mnoho takový v zásadě nerozumění, že jo. je v zásadě skrujícem toho, vůbec, že trošku škodu má, ale vás myslím, že že to je braná jako nějaký jako zločin, hereze, no, jako něco, co nemá místo, co je jako smívaný. A tak dále. Protože prostě on to jako samozřejmě si nic z toho jako pravděpodobně příliš jako nepřečeně nezabýval, ale označil to za spojil to se jako mystický a tak dále. Což jako vždycky to je nejlepší věc, kterou můžete udělat, když se vám něco nechce řešit nebo vám to nějak vadí z nějakého důvodu tuš jako často z nějakého iracionálního tak to označíte za pseudovědu mystično já nevím co, jo, a tím se to jako zdiskredituje a když se ještě na koni tak jako se to dělá líp, že jo, a pak to jako vyřídíte jako na mnoho let dopředu, že jo, a radši se toho radši nikdo ani jako nedotkne, že jo, aby náhodou nebyl za, za že jo, tady to jsou ty původní adaptivní krajiny World Wine World what's you are of right a, a uh, že jo, který, který teda tím jako, že, který, který chtěl dát vlastně dohromady jako jako vliv driftu variability prostě a a a a, a, a driftu a selekce na, na na na vznik jako adaptací, že jo a a, a a takhle to jako by modeloval celkem složitě, že jo, pak měl ty interakce těch genových sítí, že jo, ty zase promítal do té krajiny, ale je to spíš takový jako namalovaný a tak, že jo, a dalo by se to, no a pak samozřejmě jsou jako by různý jakoby morfoprostory, že jo, který mají různé jako výhody i nevýhody, že jo. Já si upřímně jako myslím, že tyhle ty jako reprezentace jsou dobrý, protože nám pomáhají se dobře zorientovat, že jo, prostě ta, ta, to veškerénstvo má tuhle tu mnohorozměrnou povahu. V zásadě se to nedá modelovat jinak, a, ale v zásadě se to nedá taky uvažovat, takže jakoby, když ty projekce jako zhroutíme, když jim zmenšíme tu dimenzi, ale když se to dá samozřejmě nějak líp zorientovat a tak, tak můžeme třeba koukat, že některé části toho prostoru jsou prázdné. Ale, ale opatrně s tím, jo, ono zase, je to často dané právě jako, jako tu definicí, a to, to aperiorní definicí toho prostoru, do kterého to promítá. Takže pak ty věci se nedají srovnávat se mezi sebou a tak, a jsou s tím další různé jako problémy a není to samospasitelný, ale je to jeden z nejmocnějších v zásadě nástrojů, který nakonec zachraňuje. Tedy jednak, která dává dohromady jako genetiku, morfologii, chování a všechny tyhle, všechny tyhle aspekty, že jo, což je to, co je nakonec nejvíc. Potřeba třeba organizace. Další takový tajemný slovo, že jo, co to vlastně je v organizaci, že jo, říkal, že jo, že organizace všech těch jako fyzikálních a chemických procesů, že jo, v organizmu je to, co teda odlišuje to živý, od toho neživý. Ale co to organizace je, že jo, to je jako prostě, to je těžký život, tak samozřejmě nic. Nic tajemného, že jo? Tak jako když chcete hrát třeba bowling, že jo? Tak buď můžete tam tu kouli házet, že jo? jako blbec pro ní pořád chodit, že jo? Nosit si zpátky, anebo si tam postavíte nakloněnou rovinu a ono se vám to skutáni na zpátech, že jo? Je tam nějaký vracací mechanismus. A to je organizace, nic víc, že jo? Když jste jdete na exkurzi, máte žízeň, že jo? Tak můžete trpět žízní, nebo můžete poslat studenta pro pivo, že jo? A to je prostě, to je zase jenom jako organizace, že jo? Samozřejmě, že vždycky musíte jít tak nějak, jako v rámci jako by že jo? musíte jako změřit, kde je dobrý narušit tu symetrii, že jo, aby ta spát energie šel tam ve váš prospěch, že jo, a když jako zavoláte do bílého domu, že máte žízeň, tak se asi nic nestane, že? A prostě jako jasně, No a další takový typy organizace právě souvisí jako s tím, čemu, si, no čem tam Honza, že jo, to mámo modularity, robusticity a tak dále, že jo, tak to je, to je typická vytváření modulů, že jo, parcializací a integrací, to je jako ty biologický organizace, že jo, potom jako z tohohle plyne, jak spousta, právě zase, právě zase, jako vznik adaptability, že jo? Jako, e, vy, vy, ty moduly už tam jsou, a pak tady, že jo, jak píšou autoři týhletý e, studii, teda o těch zebrafishích, o Daniel, o Daniel Rybičky, tak, tak ty jednoduchý mutace často prostě můžou jako způsobit nějaké překlopení, že jo, v těch, v těch prostě latentních Modul. A teď koní, že, jo, ty, že jo, genocentrista zajásář. Si no, vidíte, že je to jednoduchá mutace která způsobí tohle všechno, že jo, a takhle se děje ta evoluce. No tak jako, asi ne, že jako pravděpodobně už tohle, že to může vůbec způsobit ta jednoduchá mutace, prostě nějaký typ adaptace, která jakoby činí ten vývojový systém právě nějakým způsobem jako responsibilní na ty dané podmínky prostředí. Proto by to bylo divný, že jo, podle toho, co víme dneska o interakcích mezi, mezi teda má, a má produktama a, a, a cestama, má to vede, tak jakoby, že... Eh, zase, že jo, prostě eh, krajiny. Jo, prostě změní se nějak, že jo, seme dosáhnout, máme ten jakoby, máme ten problém že dosažení toho vrcholu tady že a teď jako jak tam teda vystoupá no, tak se musí nějak jako změnit že jsou jako modely že se změní změní se prostě jako kovariance mezi těmi znaky a prostředí a najednou to jde a ta populace už stoupá a dosáhne toho právě tím jednoduchým switchem právě v tom, že se změní prostě vztah mezi těma jednotlivými vývojovými elementy Důležitá postava, že jo, která taky šla úplně jako mimo takový ten, řekněme, syntetický darwinismus nebo něčím jako zajímavým přispěla je právě Stuart Kaufmann, že jo, který tady, není to zase tak dávno, co tady byl, že jo, předtím tady byl ještě, ještě tenkrát a ještě dříve tady byl, a, tak, že jo, a, a v zásadě že jo, je dobré ho občas taky jako připomenout takhle, tak on říká důležitý věci, které prostě nejsou banální, že jo? že ve fyzice jako jsou jenom nějaký prostě jako události nebo nějaký tyhle, že ale nejsou tam žádný činy, jo? jako prostě a mluví teda o významu, že jo? mluví o, o, o nějaký agency, v mluví o nějaký jako nakonec subjektivitě, že jo? prostě těch agentů, kteří nějak jako tak konají ze, ze, ze sami, sami za sebe, že jo? A, a, a to vytváří nějaký význam, že jo? A, a tak dále a, a, a to je důležitý, protože bez významu nemáte funkci, že jo? bez významu nemáte vůbec smysl nějakého konání, že jo? a to, že je ten motor té evoluce, že jsou to prostě zase ty sebe strukturované, prostě auto a tak dále, že jo? prostě, takže tomu by se dalo říkat ne adaptivní krajina, že ale pan byl se jako adaptiv Kaufland, že jo? a potřebujeme, a on říká, teda teorie, která vysvětlí, jak teda narušování symetrie plodí další a další narušování symetrie, doprovázen neustálým budováním stále více se rozšiřujících struktura a procesů. Jo, prostě vy musíte narušit něco, aby tam vzniknul nějaký prostě energie. On říká tomu, že to jsou různý procesy jako měření, že jo, a vy jako jdete a zlepšujete procesy měření, tím nacházíte nový zdroje energie a, a jdete dál a dál, že jo. Takže on říká, že schopnost konat a život je prostě to tež, jo? že nenajdeme život, který by se o sebe nestaral. A jaké vlastnosti musí mít něco, co koná život ve vlastním zájmu a říká si, že to je autokatalytický systém, že který je schopen aspoň jednoho pracovního termodynamického cyklu. Mimochodem tady, že tomu on říká teda, že to je nějaký autonomní agent. A to je teda prostě ten nerovnovážný systém, že, jo? že tady šíří nový typ propojení energii s hmotou, že jo? Je to prostě zase jenom nějaký typ organizace těch prostorů a událostí, že jo tím, že narušuje nějaký vazbě a využívá energii ve vlastní prospěch. A to jsou teda systémy schopné sebeprodukce a zároveň schopný vykonávat teda aspoň jeden druh toho uzavřeného pracovního cyklu, že jo. Takže nestačí jen disipovat, že jo, není to vír, jo, ale to cyklus, nějaký práce, sebestrukturace a tak dále a tak dále. A takhle se objevují nové dimenze, nový zdroje energie, jo, a, a jede se dál, že jo, a to je vlastně... To je v zásadě, že jo, a sebe, pak mluví o sebekonstrukci biosfér, zvyšování dimenzionality, že o tím, že nejbliž, dohledáváním toho nejbližšího příštího stavu, že jo, mluví o, že o čtvrtém zákonu termodynamiky, nakonec můžeme uvažovat o podíle organismu na spoluvytváření světa, no a nakonec, že jo, smysl života je explorace, že jo, jako kreativita, jo, není to prostě jenom nějaký jako znožování, že jo, nějakého, co prostě nevíme proč a jako teď to tady jako je a já jako tomuhle jako nerozumím, jako proč. Tak jako ano, to se děje nějak samo, ale proč tomu evoluční biologie dává nějaký náboj? Jo, prostě jakože potomstvo, potomstvo, tak žere, potomstvo žere párky a plodí potomstvo, který zase žere párky. A, rozumíte, toto to, to, to nemá, jo, to, jako co to je prostě, toto to je jako to, co vlastně, nes, jo vy o tom nesmíte jako, co tady, že jo, říkáš, že dobře, tak ty že jo, organismy nějakým způsobem jako umí narušovat ty síly, že jo, umí prostě využívat teda, umí obsazovat nové dimenze, že jo, a nějakým způsobem teda a pak nakonec žijeme v všem světě, že jo, a můžeme říct, že jako smysl, že vesmír exploruje sám sebe, že jo, skrze ten život a tak dále, že jo. No a hlavně se taky nekoná žádný zamrzání, protože prostě ty dimenze vám přibývají, že jo, vy jako vy prolamujete, vy, je nepro, vy je vytváříte, že jo. Tak jde o to, že jo, to není jako že je to nastavený a teď se to jako naplní a a pak jako, se to nějak to, že. No ale že, otázka je, nezapomněli jsme na něco, nebo když máme to výročí, takže slovensky, že jo, jsme, ale zapomněli... No, jo. zapomněli jsme že jo, na to, co vlastně tu biologii odlišuje od ostatních věd, jako je fyzika a chemie a tak dále, a to jinak byla organizace, ale jinak je to nějaká teorie typu, jo, kterou jsme taky vymetli vymetli jsme ji z biologie a pořád se tam vrací, jo? jako pořád se nám vrací, že jo a to některý lidi na to už upozorňovali, že jo, na začátku dva, nebo 20. nebo jak to říct, jedním z nich byl Ludwig von Bertalanffy, že jo, otec jako té e, obecní teorie systémů, že jo, prostě a to teda jako kybernetiky a tak dále, nebo ovlivnitel těch otců, se kybernetiky a, a On říká, že teda mezi ty koncepty, které odlišují fyziku a chemii, že jo, od té biologie, tak je právě organizace, teologii, hierarchie a právě ten typus, nebo typ. No a my si to vždycky představujeme, že to je něco jako divného, že jo, což tady v některých případech je, a to jsou ty romantické reprezentace, jo, to je třeba tady ta Turpinova urflance, že jo, a to je jenom umělecká, řekněme, licence, že jo, a myslím, že já teď mohl se k tomu vůbec GT vyjádřit, já mám pocit, že to nějak jako nemělo rád, ale jestli to je 1837, mohl, že jo. Že já já tuším, že GT tohle totiž neměl rád, že takhle to vůbec jako nechtěl reifikovat, zvěcněvat a tak dále, že to je přes ne, přesně ta ta... přesně 1837, možná uviděl 18. <laughs> Ne, počkej, tak 9. Ale no, je pravda, ne 18. Ne, 18. To je divný, jo. No. Ne, to není možné. Ne, ne, ne, ne, ne. Ne, 18, je pořád? Ne, samozřejmě, nemohl to vidět. To, to je 1790, začíná morfologie, než je 1890. Tak pořád, jo. Já ten že uměl v bravce. Jo, takhle. A, Samočný, je, samopáč, je, jo, je se... jo, možná právě, ano, uviděl a uměl. Já jsem pomyslel, že jako uviděl a pak to vymyslel, že jo, ale to říká, ne, to přeci. No ale právě ono to takhle nebylo tady je třeba jiná reprezentace že jo, od toho Karla Gustava Káruse. Jo, který, a tady vidíte, že to teda vypadá tak jako, já to nechci moc komentovat, že jo, ale, ale jako minimálně jako už to není taková sranda a má to nějaké ambice že jo, a, a není to jako prostě, jo, prostě má to je to jako typ něčeho, co, co že jo, a my taky používáme různý typy, že jo, jako, když se měli, nebo nějakou normu, že jo, tak když jsme měli že jo, ten... Eh, jako jasně. Kaufland, že jo, tak tohle je taková jako norma. A norma je ten typus právě, že jo. A, a to je prostě často dneska jenom nějaký jako jako průměrný výhynes, který je uprostřed, prostě, který je teoreticky vypočítaný, nějaký kalkulus, no ale nám to umožňuje, že jo, jako jednak je to teda nějaký počátek nějakého stažního systému, že jo, a, a můžeme se k tomu nějak stahovat, že jo, můžeme počítat jako vzdálenost od toho, že jo, hustotu kolem toho a tak dále a, a to nám určitě teda pomáhá, že jo, takže já teďko tady prostě něco řeknu o, o, o těchto těch mm -hmm. možnostech, že jo, takhle jsem to nazval, jak když jsem to vyhlásil, tak mě pán Bůh potrestal, poslavil se borovice, když jsem sižil na kole kopec a a teď se snad už nic nestane. A, a já tomu říkám různě ale teď se dá jedná jako psychomorfologie. Jo? Jakože, že e, my totiž, e, že jo, tím, co říkal Kaufmann, tak víme, že ty organismy, jak jsou ty, jak jsou ty agency, jako který, tak, tak, oni jsou skutečně nějaký jako aktivní činitelé v tom světě, takže oni jsou ty, co, ale, ale tohle to nějak se nepromítá do našich teorií. Jo. My nemáme prostě vůbec jako vlastně relativistickou biologii, jo. My máme pořád takovou, že nějaká univerzální realita, že, a to my jako ale ona žádná jako fakt není, že, jako objektivní znamená to, na čem my jsme se dohodli že máme jako s metrickou soustavu, tak to změříme všichni stejně a to je objektivní. Jo? To není to, že to tak jako nikde je mimo nás prostě. Jasně, že my jsme nebyli, tak ten svět bude. Jasně, že jo, nějak bude. Ale prostě, kdyby už nebyli na biosféře jako polovina v organismu, no tak ta biosféra fakt bude vypadat sakra jinak. Úplně jinak. Jo? A to, na to chci upozornit. Že, že oni nejenom, že jsou součástí, ale oni skutečně ji formujou a, a naprosto... Jasně, že je to schéma, že jo, tak my vždycky uvažujeme, že jo, nějaký, jakoby, ontogenický generátor variability, že jo, máme teda nějakou fenotypickou variabilitu celkově, který přispívají a pak máme nějakou environmentální variabilitu a spíš teda, jakoby, nějaká interakcí, že jo, Tý ontogenetický, takže egenity, genetický a vývojový a ty variability prostředí máme pak nějakou výslednou fenotypovou variabilitu. A tady ta fenotypová variabilita se exponuje. Jo. Tady chodí zvířata, že ho nějak vypadají a ten výsledek tohohle. No ale na ně jiný zvířata koukají, čuchaj, hmataj, eh, já nevím co, že jo. To, takže... A to dělá nějakou jinou variabilitu, že jo? Jako by percepční, řekněme, v nejobecnějším významu, že jo? No a, ale, a ta taky, ale ta se nějak jako nebere tolik v potaz, že jo? Já dokážu vždycky, jako mám nějakou varianci v té morfologii, to vždycky spočítám a tak dále. Ale že bych jako ukazoval prostě jako jednomu organizmu různé věci, a teď se díval, jak se odráží ty věci od toho jednoho organismu, od druhého organismu, od třetího, a protože se tam nezajímají, jestli zkoumat tu variabilitu těch respondí, to se zase tak neděje. Jo, jako takhle, protože to je samozřejmě pracný a těžký a snadně se to dělá u těch lidí samozřejmě. Ani tam se to tolik nedělá, ale tam je to fakt jako možný a jednoduchý. No je to fakt možný jako všude, ale, ale je to jako těžší. Že jo? A takže máme nějakou. mohli bychom to dokonce říct, že to je nějaká úplně obecnější variabilita, nějaká variabilita v atribucích významu. Jo? Jako, že různě vážíte prostě různý věci. Jo? Ale to pak by se ale týkalo třeba i vnitrobudničných procesů. Jo? To by se už netýkalo jenom jako týhletý behaviorální složky. Jo? A najednou se vám to začne takhle, jo? prostě jako variation in meaning attribution, jo? A, a, a, a prostě to, že jednou totež se použije úplně na něco jiného, to je velmi častý, že, jo? že, že, že... jednou vám gen dělá něco, že, že staví hrtam, že, jo? A, a, a, a potom posléze později třeba Později třeba v fotogenezi prostě dělá nějaký, co já vím prostě, že něco ve třeba nebo ta... Já jsem mluvil o jako entitách, který jsem pracovně nazýval semantický orgány, že jo, právě proto, abych tomu neříkal jenom jako povrchy, protože povrchy jsou jako povrch, že jo, tak to má jako i, to, i ten stůl, ale, ale, ale ty semantické orgány mají maj, prostě, oni existují jenom, když je někdo vnímá a nějak s nimi zapází. Jsou daný jako tím významem, jsou skrze svojich funkci. Každý orgán je dan definovaný svůj funkci. funkcí. A tohle platí i pro mě. Akorát prostě ta jejich funkce je právě daná tím přisuzováním významu, že jo. Máme nějaký extrazdrojí variability, ta percepce, že jo. Evo, víme, že evoluce teda zahrnuje nějakou subjektivitu, že jo, e agency, že jo. Tudíž prostě je velký rozdíl mezi pohlavním výběrem a environmentálním výběrem. Jo? Já vím, že už to tady jako ty knížky, jako o toho průmatu a tak dále, že ale tohle říká spousta lidí už strašně jako dlouho. Někdo, jo? nakonec vlastně jako mezi umělým výběrem a pohlavním výběrem není skoro žádný rozdíl. To je z jistého pohledu principiálně totéž. A rozdělíme mezi tím environmentálním výběrem a těma dvou, protože právě jedno zahrnuje aktivitu subjektu, druhé nezahrnuje aktivitu subjektu. Jako, může, můžeme to úplně, jakoby, jo, co když děláme, že my, my ty pojmy rozdělujeme. Vymyslíme nový a nový druhý výběr, bude různých hledisek, nový a nový typy, typem, nový a nový, já nevím, co homologie, typy homologií, ale málo my něco asociujeme a velké velký toho věci dělají, takže se tady dvě věci, které předtím neměly souvislosti, ne? jako Max. No, že jo, prostě magnetismus a elektrika a tak dále, že tohle v biologii vůbec není, my to jenom dis disociujeme a těch jako, jako věcí, které nám to drželi pohromadě, se tak jako zbavujeme, protože jsou idealistický. No tak jasně, že jsou, když je chápeme, tak primitivně idealistický, ale jo, prostě jako nakonec uvidíme. No, že jo Právě ta, co jsou to tedy ty orgány semantický? že jo? jsou to nějaké jako kvazi independentní semi autonomní relační entity, že jo? Jako stažní entity, které můžou teda pro mít nějakou vlastní emoci. Pokud prostě jsou pořád stejným způsobem nablížený, a pokud pořád způsobem, jako exprimor, se pořád stejně exprimují, oni na tom rozhradí, že. Ale tohle to prostě je nakonec platí i pro geny. Jo? Geny, když jako se budou nějak, jako nebudou se číst, nebo se budou číst jinak, a nebo to tak, anebo se bude měnit struktura, tak to taky budou dělat nějaký jiné efekty. Prostě. To je jako, jako ty relační entity, ty RTSK, Relational transmittable Entities, prostě jsou na různých úrovních organizace ale prostě nějakého důvodu se takhle neuvažuje. A to může být selektovaný, to může mít svoji variabilitu, akorát ty složky variability jsou dvě, že jo, protože jsou relačné, tak prostě, nebo v jejich víc, jako. takže, takže, no a důležitý je si uvědomit, že jako z hlediska, jakoby, teorie funkce, že jo, biologie nebo konceptu funkce, tak prostě, že jo, máme různé koncepci funkce, klasické jako ta instrumentální, ale ale nebo se prostě funkce jakože u toho selektovaného efektu, etiologická funkce a tak dále, tak, tak prostě tady to jako nefunguje v tom smyslu, že, že to není selektovaný, že jo? to může být kooptovaný, rekooptovaný, jako ani ta, na jakoukoliv strukturu ta, ta funkce selektovaného efektu nemusí fungovat, protože ty koopce a rekoopce budou strašně častý. Jo? Takže jako to bylo selektovaný moví na co a teď se to používá. Rozumíte, prostě tam můžou být ty události a tohle potřeba dokázat a testovat, jo, ale to se taky jako nedělá, že jo. Prostě v zásadě. No. Prostě jinou chci říct, že prostě teda funkce těch exponovaných orgánů, že jo není možná není, není prostě instrumentální, jako je třeba hrabavá noha, že jo nebo prostě něco takového. Naopak prostě je <coughs> daná, teda tím významem přisuzovaný. Jako takový příklad e, e, percepční variability, jo? Takový, jako jednoduchý, všichni ukazují ten, ten nekercubing, tak tady také, co vidíte, no krychly, nekerovskou krychly, která ještě se tam může překlápět jako ta jedna strana tu druhou, že jo? to může je percepční variabilita. No jo, ale jedna složka té variability je to, že tam samozřejmě objektivně, teda, teda objektivně jo, přetočně vidíme, ale univerzalisticky tam žádná krychle přeci není, že jo? Tam jsou nějaký černý, jako nějaký černý vzor, že jo, na bílý pozadí, že jo, tu krychli tu tam by jako... Tam, tam prostě není, že jo, pro psa tam nebude. Protože víme je, co, o geometrii, jsme tím nějakým doktriovaní, tak tam vidíme krychly samozřejmě. A to je součást naší percepční variability. Jo? To, je to, co, to je ta variabilita, kterou v té ortogenezi ty organismy vytvářejí. To, to, to, to proto jsme také generátory té variability. To je další jako, takový, jako konkrétní příklad. Že? A že jo, nebo tady, že pousta lidí v tom vidí tancujícího panáčka, nevím, co v tom vidíte, Vy, že jo, ale to no, taky, že jo, prostě, samozřejmě. A tohle to je něco, co, co, co v té přírodě samozřejmě funguje, funguje to i na zvířata, já jako nevěřím, že to je jenom jako u lidí, a samozřejmě, že jsou už i příklady, že, že různý takový ty krypse, co jsou zároveň jakoby hodně semantický, zároveň kryptický podle toho, že zákon si se na to kouká, jo, a to jsou příklady podobných jako by nebo takovíle jako na všude možný, že jo? Jako, co to je jaký, co to, fakt nemá ta instalace funkci. co z toho dělá to funkci? No, ten význam, který tomu přisuzujete, že? že že tam vidíte obličeje, že tak díky tomu je to funkční. Jo, jako by ta housenka, to, to, ta funkce v jako by externalisticky k tomu přidávaná prostě tím interpretem, který na to kouká zvenku, že jo, a díky tomu to funguje. A protože pak takhle těch ksichtů je všude, ty ksichty pak obsazují jiné housenky, jo, oni tam mají třeba nějaký ty oči. ono sam vytvoří samo, že jo, ale někdo to vnímá jako ksicht, tak se to udrží, že jako ta selekce je tady buď eliminativní, anebo jakože nebo pak to udrží, že a, a a prostě teď najednou že jo, jsou tyhle ty RTS, tyhle ty Relational Transmittable Entities, jako tyhle posí z Brněk, ty, zbraně, ty, ty vám poskáčou jako celou biosféru, horizontálně i vertikálně, že jo, nakonec jsou i na tramvají, že jo, všude. jo prostě jako najednou to takhle jakoby, žije tímhle způsobem a je to taková nějaká jako dimenze, která je trošku jako jo, na tu jako reprodukčně materiální, myslím, takový ty těla, že jo, a geny tohle, že jo, tak tohle jde jako kolmo, že jo, na to. A zároveň, že jo, vždycky, co má vosa z toho, že jí napodobuje pestřenka, že jo, nebo nějaký druh? že jako nic? Ne, z hlediska, z, hlediska z toho nemá vůbec nic samozřejmě, že jo, protože oni není jenom parazitu, jo, nechá, oni se za ní schovávají. No jo, ale, zadiska nevím jako by čeho, ale týhle ty tý jako semantický dimenze, jako evoluce nakonec, z toho má to, že její reprezentace, jako její image, se najednou objeví na tělech jako spousta jiných nositelů, jo? že něco, co... Ale ono, jako samozřejmě, že tato antropomorfizu žení je to jedno, že Ale k tomuhle auto prostě nějak jako dochází, jo? že něco, co vznikne v rámci jední skupiny, se najednou rozšíří prostě úplně jako všude, protože to je prostě nějak úspěšný a to, a to nejsou mémy, prosím vás, tohle není nějaké jako kopírování v mozku, nebo jak se to dokonce představuje, nehledě na to, že to kopírování. Tohle jsou, prostě ty organizace vytvořejí sami, nikdo to vidí, ale díky tomu, že to někdo vnímá, tak tím se to udržuje v těch populacích. Když to přestane mít ten význam, tak to zmizí, nebo to bude vyznívat, protože to bude neutrální, ale prostě... Jo, nebude to, a tohle se šíří jakoby transverzálně na tu jako, nebo nějak jinak, jo, prostě, a takovýhle dimenzí bude víc, že jo? a my musíme jako uvažovat, jako víc takhle jako, jako více dimenzionálně, pře těch jevů je hodně, a, a proto, proto protože jinak to vypadá, jak to vypadá, jo. Jako další takový, jako pěkný příklad jsou z psychologie, že jo? pro zasmání, říká se tomu nezazečná percepce, že jo, jako, to americký výzkumy tohle dělají, jsou nekorektní pěkně nekorektní, že jo, rozpoznali naznačenou siluetu zbraně, pokud byla prezentovaná s obličejem Černocha rychleji než asociaci s obličejem Biolocha, že jo, žízní viděli vodu průhledné a průhledné objekty průhlednější, nevím, jak se to měří, ale je to dynamická reprezentace. Že jo, takže bělosi s rasovými předsudky vnímali zlobu v obliči afroameričana déle než u Kavkazce stigmatizované ženy vnímali opovržení déle. Jo, zase variabilita v percepci nakonec. Že jo. E já už mluvím dlouho, ale tak Ivan taky mluvil dlouho. Face space. Primitivní záležitost, velmi, ale důležitá prostě... Jo Valentine v roce 91 přišel s tímhle, samozřejmě je to v různých vědách, možná něco podobného. Je to jakoby checkout, jako strašná banalita, ale měl to obrovský jakoby, dopady, ale důležitý je spíš, jako, jaký to má predikce, že jo. Takže samozřejmě uprostřed je nějaký ten průměr, že jo, jedinci, kteří jsou ty, ksichty, jsou blíže tomu průměru, tak těch je víc, že jo, tam je to hustší, těch co jsou jakoby těch atypických na, ty jsou jakoby v tom similarity spaceu, v tom prostoru podobností jsou na těch okrajích, že jo? a těch je teda Míň. A problém je, že, e, problém je, že když byste měli dvě populace, třeba nás a Kamerunce, aby se byli hodně, jako, aby byly hodně jiný, tak v zásadě tohle nelze použít, prostě protože oni vám udělají jinej zvluk jinde, kde mají vlastní průměr a všichni budou daleko od toho průměru. Ono tak úplně není v reále, jo. Když si vezmete opravdový lidi, jako a zkusíte si něco podobného, tak oni teda se překrývají. jako, jako když se vezme jenom tvar, samozřejmě, se mali, tak, tak se, je to docela jako, to těžké to takhle jakoby vlastně. E, a vždycky to vyjde, ale jak je to jako hodně rozměrný, tak jako v tom dvoudrozměrné reprezentaci tam neuvidíte nic moc jako hezkého. A to nebylo teda důležité, ale není to zase to je jenom tak jako na, na, na kontextu. Takže tohle se nehodí pro ty mezikulturní srovnávání. Co je ale vnohem zajímavější jsou tyhle ty jako, že jo, celkem neintuitivní nebo mírně kontraintuitivní vztahy že jo, mezi prostě jako, jakoby strukturou a, a, a vnímáním těch jednotlivých objektů. A tady to je teda zase na, na, na, na těch obličejích, a vy máte tady nějaký typický obličej. Jo. A tady byste vokolo takhle měli ty atypický, že jo, tady je ten atypický. A tady vokolo jsou ty takový ty blízko tomu typickýmu. A oni říkají, že vy v zásadě, protože ty typický obličeje jsou častí v té populaci kolem vás, tak vy je dokážete dobře rozlišovat, protože jste s nima vůbec známený, jo? Vy prostě ty vaše, jako představte si třeba e, právě, že jo, ty číňany, že jo, jako atypický obliče, a teď je tady málo, že jo, mezi náma tady třeba a prostě ty, že jo, typický jakoby střevě evropský obliček, kterých jako je jako hodně a vy dokážete poznat prostě Lukáše od Standy a od Ivana Tondy, že jo, ale prostě, teď se neměl říkat neznám ty jména, ale, ale, ale <laughs> vůd od pana Lu a, a, a jiná od Changa a tak dále, že? A, a, to, a tam budete mít problémy, tam jsou všichni stejní, že jo, a tak dále, a oni nejsou, že by se to změřili, tak jako se ukáže, že jsou stejně různí jako, jako my. Nebo ono stačí s těma Turkama, že o Turku my přijdeme strašně stejný a oni nám přijdou, to je otázka, jestli nám přijdou tolik změn třeba ne, ale některým lidem by taky se mohli říct, co jsou všechny takový že? a tak dále, tak prostě to, to je podobný efekt a, a v zásadě to tak vzdálená populace už není. No jo, ale co je zajímavé, že když se udělá morfaj mezi právě takhle tím Číňanem, který je atypický a tím jako typickým Čechem a udělá se jako, že se udělá 50 na 50, jo, že se budou nakombinovaný ve stejném poměru, ty v sobě průměr těch dvou, tak, tak lidi budou říkat, že je podobnější, když to budou se na to koukat, tak budou říkat, že je podobnější tomu atypickému obličeji, než tomu typickému. Což by tak nemělo bejné, když je to prostě... A, a je to právě proto, že, že a my za teorie že, že prostě ty atypické objekty mají větší atraktorový pole. Jo? Což je právě důsledkem toho, že tolik nepotkáváte a neumíte se v nich vyznat. Ale jo, vysvětluje se to vysvětluje, Modeluje se to tím, že se říká, že mají větší atraktorový pole. Jo. Je to jasný. Asi. Prostě když uděláte morfu typicky atypický, tak lidi budou říkat, že je blížší tomu atypický. A platí to jak pro ptáky, auta pro všechny objekty, jo? Tady když se to udělá na autě. Tak všichni řeknou, že tohle auto je podobnější tomuhle než tomuhle, že tohle je podobnější tomuhle. Samozřejmě, že tam už nějaký artefakty tím, jak to dělají, ale u těch obličejů se už to docela umíjelo přece jenom. Prostě jenom to berte jako teorie, co je, teda je zajímavá. No A tohle to samozřejmě má jako taky nějaký jakoby, důsledky. A právě, že jo, nejenom v té lidské přírodě, ale i v té nelidské, a právě pro teorii mimikry, že jo. Protože teoreticky by jako teda mimikry. Když máte někde nějaké jakoby, druhy, že jo, na nějaké prostě zemí, nějaké lokalitě, že jo, tak vy, jak by, nebo obecně, že jo, některý jsou četnější, některý mít, tak by mimikry mělo vznikat jako mezi těma, jako spíš atypickými mezi těma jakoby ménčetnejma, protože oni mají větší to atraktorový pole a ty predátoři, který se ti tím, tím rozumíte, tak prostě jako tam stačí prostě jako udělat menší podobnost a už to bude fungovat. Jo? Stačí vám menší strukturální podobnost. Aby byla nahlížená podobnost. Ale je to trošku relativistický, protože no, chápete proč? Protože prostě, když to změříte, no, tak to je blbost. Jo? <laughs> ale, ale když to změříte tím, že se na to budou nějakí autonomní agenti a dívat a testovat, to, tak to tak nebude. A tohle je důležité. Tohle bude jako spousty. U, u těch jako v obličejů a, a, a, a teorií mimikry se to hezky prostě takhle. Takhle, že? Takže v zásadě jako v obecně mimikry by vždycky mělo být nějaký jako mezi tou strukturální podobností a velikostí atraktorového pole. Že? Teoreticky. Třeba. Kdyby to tak bylo teda jako úplně jako optimalizovaný a, a, a tak podobně. No a ještě, že jo, to má různý takový jako jiný ty, že ty si třeba představíte, že jo, e, rychlost pohybu toho pozorovatele jo, v tomto e, prostoru podobnosti tak ty vzdálenosti se rychlostí toho pohybu budou jakoby zkracovat. Zároveň se bude zkracovat i ten čas, kdy si všíbáte, takže oni budou jakoby se ty atraktorové pole homogenizovat. Když se budete pohybovat nekonečně rychle v tomhletom prostoru, tak by ty atraktorové pole měly být vlastně stejný pro všechny nebo mělo by jenom jedno, nebo takže uvidíte nic nakonec, ale jo, ale rozumíte, má to tyhle ty, jakoby, důsledky, které se dají jako já nevím, se tom přemýšlet, jo, prostě tohle má nějaký jako zajímavý, prostě, důsledky o, jo, prostě, které jsou vlastně jako zajímavé. E, já jsem se dovolil jako že jo, aplikovat to, to tu teorii typu, jak teorie dynamického typu nebo dynamických typů, tak prostě že je to běžná věc, ale pomáhá to na to, když chcete zjistit třeba, já nevím, když prostě pojede kdokoliv z vás do Turecka. A teď by vás zajímalo, jak vy vlastně jste to něco cizí, a nebo jak jste jako pro ně jako filozofově domácí, a jak tohleto to jako vyjádřit. Jako prostě přestatte cíti, že chcete prostě, já nevím, do Ankary poslat velvyslance, a teď vyberete někoho, kdo bude jako potřebovat, aby byl jako volný, volný. Vezmete takhle ty ataše, co mají teď Polotfair, a budete různě měřit a vyslíchat a tak dále, že to dělá tady dejte jenom na tvaru. Že jo. A v zásadě teda, že jo, takový jako nejefektivnější způsob, jak to srovnat, že jo, tak nebudou nějaké distance, prostě od toho, že jo, přetídu na všechny strany, že jo, a prostě může se stát, že nějaký Čech bude tady, že jo, a, a nebo jo, a hlavně prostě ten, co je. Jakoby od toho tureckého průměru jako buď bude tady nebo tady, že jo, tak je stejně vzdálený, ale, ale v zásadě k tomu průměru českýmu bude bližší tenhle a ne tenhle, nevyjadřuje to tu reálnou podobnost, prostě budou tam různý jako paradox. A tady, když se vezmete turecký a český průměr, jo, a proložíte prostě. Že to je samozřejmě zase mnoho rozměrný, ale, ale vy to prostě proložíte tam nějakou prostě osu, a na to promítnete na osy prostě mezi těma průměry a promítnete všechny tak získáte prostě jednorozměrnou, že jo, jednoduchou metriku, která je docela efektivní. Přesvědčivě, že by se to mohlo nějak jako zkomerť v mnoha no ale jako co s těch chcete dělat, že jo. Jako, rozumíte, co, co, co, jak, jak to použít, nebo jak se s tom zorientovat, to nejde, že tak to, tak to prostě se dá takhle jakoby prostě se to tam jako promítne, to se vyjádří nějakýma skórama a ty se pak dají s čímkoliv jako korelovat, jo? jako s důvěryhodností, že jsou Turci, kteří jsou bližší českému průměru, vnímaní v Čechách jako důvěryhodnější než ty, co jo, a tak dále, a tak dále. A tady ten obrázek je vtipný, že jsem si měl problém, že jo, že turecký spoleoptor prostě mi ho zakázal, že jo, asi vlastní design, že jo, jsem prostě tak spokojený, že jo, taky minimalistický, jsem tomu turecký Mário a Masaryk, že, jo. A tady jako prostě, že jsem to v noci, poslal jsem mu to a to 10 milů, přišel mail a že už musí jako to vetovat ale že to nemůžeme použít, protože prostě by to mohlo být braný jako dehonestace tureckého národa a že... A že se tady začnou že o stylistiku 19. století, proč by to pro Boha jako, mělo vadit, a tak fes, jako já říkám, no, jako, ta knír taky vadí, já už jsem se to sebou naštvaný, že to, že ten knír vadí, nebo co prostě, a, a říká, že tam máme dát body nějaký barevně, já říkám, že nebudu dávat body prostě do článku, chci to, že ono, nakonec jsme to vyřešili teda. Že jo, korektně, takže <laughs> tohle je publikovatelná verze, že jo, a prostě tam a, a, a jako no, no, tak, nebudu to dál komentovat, ale jako opravdu, jako, když, se, když se tomu režimu povede, že už se jako boví lidi tohle, tak jako skutečně to děsivý vlastně a, a to. No a v zásadě tohle, to, že jo, co se tady děje, že jo, tak je to nějaká transformační. Já jsem našel v nějaké staré knižce, že jo, zase tady je ten GTA <laughs> a je to prostě, že jo, tady evolucion zraje fon frožby z von Apollo, jo, nějaké žáby po, po Apollona, a, a takhle tady, že jo, se proměňuje. A tady v tom jsem uviděl toho GTA že jo, to je někde mezi tou žábou a Apollonem, tady tady, že, jo. <laughs> že jo. tady by byly nějaký jiný třeba, Daniel Lambda, <laughs> Ta. No, e, takhle pak to má různý jako aplikace. Jo. Já už, jdu ke konci, dokon, už budu končit za to jenom že můžete udělat prostě kompozity, dobře, pořád jsou to kompozity, ale, ale třeba tam dáte, máte ty hodnoty prostě toho, jak tomu říkáme, crossgroup, jak tomu vlastně říkáme, crossgroup, typicality, distinctiveness, matrix, tak ty CTDM, skóry a tyhle ty čísla použijete prostě v regresi, že jo? abyste jakoby detekovali ty a promítli do toho ty obliče, že jo? a dáte tam třeba šest těch nejbližších k tomu danému skóru, takže oni i vlastně, když tam budou nějaký jiný parametry, jako barva, pleti až jdu jako s ním korelovaná, tak to uděláte jako verističnější. Ale nakonec zase na druhou stranu nikdo to může napadnout, že, jo, že nekontrolujete a tak dále, takže můžete udělat jakoby, jo, takhle to vypadá že jo, s kamerůncema, že, že tady ten je skoro, že jo. Prostě, že kdybychom kolonializovali Kamerun, že jo, tak tyhle ty jako vybereme, že budou v té správě, že jo, a tyhle ty prostě ne, že jo, a pak bude z toho problém. A, a prostě tady to je třeba Čech, který, vůbec jako, který je vůbec nejdál od kamerunského průměru, jo. ale to rozhodně neznamená, že to je typický Čech, to není někde mezi nima, tady to je to jako všech nejblíž kamerunským průměru. A, ale pořád je to v rámci české variability, to jsem zapomněl říct, jo. to je na tom to dobrý, že vy neděláte nějaké jako karikatury, to je pořád v rámci té existující variability, která doopravdy je, a tu pak jako lidem třeba ukazujete, jo. to je, to je to se často nedělá. No a tady to je úplně, že jo, ještě jakoby, že, že vezmete ty konkrétní lidi, a ty prostě jako čechizujete, jo? Že, že, že vezmete prostě ten, ten tvar, který je nejblíž tomu českému průměru v rámci ale kamerunský variability a do toho to naspěte, jo? A teď zkoumáte, jestli když ho takhle jako vylepšíte takzvaně, tak jestli třeba lidi budou ho vnímat jako atraktivnějšího, důvěryhodnějšího, nebo já nevím, že jo? No A zároveň že tohle to je, co by tak jako některý politici po nás chtěli, že jo? aby jsme prostě vybírali a měřili lidi, že jo, který to, což samozřejmě nikdy dělat nebudu, jo, a nebudem a ani by to nešlo, ale to je přesně to, že jo, čím jako tyhle ty věci přestávají A že jo, a samozřejmě to budou nikdy použití nebudou, jo, by to hlavně ani nefungovalo, že jo, ale kdyby náhodou, jo, že jo, tak prostě tato, ta leta City Diamond v a great Game <kly> Já teda se s váma rozloučím, že jo, tady máte shrnutí že jo, a, a prostě a nevím, co bych tomu ještě dodal, nic říkat že nebudu a že jo, děkuji za podnos a můžete jít prostě.